اوے او سریک یا غصه دل اپه سرکه په لخدتا رحمت من کداه ته زرد چ متفقه درا کوي یا وبونی سود دل لا قائم مقام ولا سمن ماتنا پیدا شي اتخاذ الولد نائب القائم مقام توي ادارې موږ زاور کوي سولار دنیا کې چې اوه ود تما تعلق بونو الله غالب به په خلکات لیکن اثر خلف نه پويږي اور کلا چې ورته دی یوسف مضبوط یاد عمرتا اشوध्द او تلسکالوتا چل. کو کو اور کومږه تا پو اوینم هر پیغمبر ته الله نه بوت مخين اور کړی ده ادارې من بدلور کوموسی نه نوتا اټګیو کړه تسرا مراودت د بادت پھیلای چاله چلوکو تسرا هغه خزه چې یوسف دای کور کېو چالوکو ټګیو پرا جنښت جنہ چرنه فزانواچو ابن نکل دروازه یوسف ای کور بند که دروازه بند که اوه دیخذی راشمانسا که تلک تالرا زتا تاوام چه تا ماسخ راشا هی تلک راتلزی تالرا ماسخ راشا تا زتا تا جکم کاروام نو تالا پکار دادی هغه ته په هغه کې نام نهونه کې او فورن راشمه او ارکرته زه تا نه غواړم هیته اصل کې اسم فعل له معنا ده دې پاره بای ته تعالی تعالی اتم راجه ډوړایو خره تعالی تقدو راشا چا یې اسکا عبادت کا او سو په هیته په معنا د مخامخ کې دو اقبل را مقامک شعرازان ایتالاک را تول دیتالاک را مقامک دل دیتالاک قالاو یوسف پناوان پا اللہ شانداده رب زمان خستا کرده زائدما انا کامی اکبی کی زالیمان اتاقی قس کرده پده یقصی کرده کنیلی دی دلائل درب دارنگی منوارو دزنا بدیو بیاي آئی او د بندیان مخلصینونا دے راکی یهودو چل کرده یوسف چہ اراده د زنا کړو نو دا پیغمبر اراده او عزم یوسف عزم د زنا کړو نو عزم ګنا نه دی یوسف ایمزان سره بدنامته دا تهو تدې اوبیا ورای هغه قسم کړو د زنا کونکي په دیوال کې ختاره ش عاذ زنب بن واجزه جبا په غف بن یول او غصه ورته چدا سکے نو واپس چې نو نیکه سیرت مخامه کې دنه به جوړولې په 70 ورته یوسف ځندې به قرآن ټول دروغ وایي ا څه کوي چې ترې ولا خلاصا دروغوره ده د دروغو روایت څنګه د دې استراب د یو جن محدثینو او روایت مستربله غرضول دي یو یو سوي به بل سوي ا څه نه اغه بوتو نغيبه نه پرده چوره نو زده سکه ودا دن حیا کوم نو یوسف ته دن حیاګه زده قرآن کوم دا ټوله معنی غلط دي قرآن ما نه منم قرآن د حضرت یوسف بیان کوي یو انو لايف لح ظالمون نکمه کیږي ظالمان ګننګاران نو یوسف وای ظالم چې د عظم اعظم کوي ظالم دي نو به څنګه اراده کوي جرا دای کړي اوس او اسمانه دای اتوم ولقد محمد بي اتاقي قصد کړو دي قضې دي يوسف وهم بها ا قصد بکړو دي يوسف د دې قضې کني لې دي دلال درب ولقد دالعالفه غذر کې پراتونه ډو خیالې رانه غي وهم بها لولال ربحان رب ا قصد بکړو يوسف د دې قضې کني لې دلال درب برهان حجتہ لیکن دغه قرائت دالعلی ده نقاسته او نکره او بل معنا اتا که قص کډه یوسف ده خدای دی یوسف ومحمد اخال بکره ده خدای هم په معنا د خیال مو که هم په معنا د قص او اوس لفظ مکرر شمانه خیال خیال بکره ده خدای کني دله دلال درب او دقرائت دالعلی نو خیال را نه دا نه کی سپای اغه خیال نه نه دریمونه یوهان پومانا د قص ابو الهم د فقول اتا کی قص کړي د یوسف دې قضې وهم بها او قص کو د فقول د ختم قدم شو کلام وهم له د یوسف اراده کړي وا اقلت کو یوسف دا غې دلور کولو چیرانی دې شو نه ویواله وهم له د فیها کلام ختم شو لولا ارا برهان ربی کچینه له دې یوسف دلعل درب نزانبه نو شو کولې لولا ارا برهان ربی لمادہ فا کړه دلعل دا غو پرکنه نو به شو کولې او دا نبهل کړو دا دا دې مانی دي صحیح اول معنا تا کې قص کړو دې دی یوسف وهم بها اقصد کړو یوسف دې کې د دلال اذا الله نلي دله و دفاع دلي دله نو قصته نو کو دوه مانوس ا خیال کړو قص کړو د قیص یوسف ا خیال بکړو یوسف ته د خیال بکړو کني دلال دراب نو خیال مونکو دوه دیمه منه ا قص کړو د قیص یوسف و هم بیا ا قص کو داغیر شکورو دداف کورو ختم شو کلام لاولا ځانته دوس کني لیده دلال درب نو نو وایې جو کوله د ځان نویې ز پکړیو د ځان دارنګې د یوسف پذر کې دلایلو نو ارمون تنا بدل اف ابد فعل چې او منم ابد فعل چې او قوم نو یوسف نو بدل اف او چې تاسو وای نو او ابد فعل چې هغه څوک نو قران وای ما ته دا رولیو دی وینه اغه نو او یوسف دمو دبادانو قاشونا نو مخلصین دا کار کوي لایف لظالمون یو نقطه او نظر بانو سو اول فاشا دو منقطه ادریم انو من ابادین المخلصین درې منقطه دا نقطې ولې ذکر کوي دا الله ته پتاه چلانتین یهودیان په واره برځه مچړي نو دیو جن الله ذکر کرا چې موږ د وخت نه خاص بندو نو خاص بندا نه کلمه د ګناوي فعل د ګناکه دی دیو جن متکلمین وای انبیا معصوم دی قبل النبوت او بعدا چې قران ویلي دی چې سو کوئی ګناه غي کیدریات سم نه کوي چې قران وای ما د وخت نه دیوسف نه انبیا نه بد لفظ او بد فعل نو پت سی ګناه اندید قرآن دا دی ایتونسا مانا شوا امن ڈاکرا دوارو دروازو تا اپریکو قمیز دا غیر یوسف آغیو الاس شاتن قمیزو شلو اوی من مالک بنیزو دروازو اینووی دی سو رجی پا جنگ کیا سنتی زی دو رمڑا نئی دی حدیث کے راجی چه دی کم اقل کئی اقل منصری اضحبو ما ریتو من اهدا کنن اضحبو لیلو بررجل الحاجم نبیر اسلام فضل تتقیر کو تا سنا ما زیاد او رنکے دا عقل من عقل تختول ما زیات ندلی ری عقل من بے اقوب کنی ما ریتو من اہدا کنن اذہبو لیلود بررجل الحاظمی ما ندلی دلی زیاد او رنکی دا عقل من عقل تتا سنا دا عقل من کشل رکعہ ورکے حساب دیتنوغت وخضایتش شل بدنوغ پر ازدار کی وہ پردہ دے پردی گئے جگر جگرد مکو او اگر اکده خوی که دسته ما نخدایشته که با کار بریخته کی دسته ریچی ریچی شما اپلانه چرا ترخوا دکانه ندیره او دسته او کتوه دغت پرته ده ای بکر که من امال که بامی جی وار کوئی که دهو کارو او را پزو بای سهریه ده تا چر تایی ریچی ریچی خشا خراب شد رو جی واجبار کې په غرو باندې اری ته د قبیصاب د ورزرو کو خدایشته چې شل بدینو قرضدار کې او پرده دې په دې کې چې راغ مو په هغه ما را ته من هداکن عذبو للل رجل العازم حدیث کرا دي خدای ته تاسو نما دا کلمه نه اکلولل او اون ګو کې ندير ته تاسو اکل ډېر ځر ته تکلیف اکلمنه وخیار سرین باقر جور کی وغیبتی جور کی آقا با بیادتا پوسنی شکو لی اگر صلخه بری اکر زیاد خبر دی اوکران نشبر آبانوی د مرک تیره شویده و الفایا سیده آلد الباب اوی من دو مالک دراتی زخانوی دی سسوال دا چا چراده اوکی پالستا د بادای ور سوړه مرنه ده جنگ چې اسنته ځای وي در سره بدی کوله نظر کې را لره چې بدی وکړندې وي مرکی نو به خبرته وګورم مګر چې په جیل کړې شي چې مرمه بچي و ها دوه بدی نه دلته ور دي نو چې جل کې فکرو وکړه چې په جل کې هو دې به دي نو فور بیا کلام بد او عذاب نلیم یودټ کولې شي چولنه منندې وګور ورته هرڅ کې پایزدار سور مړ نه دي ینه کلام څنګه په ترتیب بوزي دی دا وایي چې apparatus موګه یادېږي بجنګ کې د سړي نه بجنګ کې یادېږي ا دې ته نو یاد ا دې عادت نه دي د شیطان دا وو سوسې په داس جاندي مجر بډاور ته چل خای او استاد ډیر كامل دي کنه شیطان ته یو استاد ډیر كامل دا ټول شیطان غوې دي بېمان چې دای سرنګي کلام بوته قال او یوسف علی السلام دفدخ خپل نصرت من سنن الانبیا الزام در باندې څوک ولاږي وای نه دې چل کړو ما سره د نفسه ما بیاونکو بیانوونکی حال دینه کوي قميص پرکړېشه شانه مخنه ندارشته وي عدد دار د ډېر درو جون کدا له قميص مخنه شريلې نو دې بوله تا دې بده قميص نیولې شوې دي چې مراده ا کوي قميص پرکړېشه قد پرکړېشه د شانه نریشته وي دا ډېر درو جون نا اغه قميص پرکړېشي د شانه نې نو درو وي ا دې درشتونه نه دې نو کلا چې ویلې دې نوې عزیز انو دا کار چه دے من کہہ دې کن تاسو د فریدن دے داوت فرید بنه او استادو مکر کردې ډېر لوې دې رایکه دې حضور وای دا وې الکو اور وې ندالک کلام کیون به د دلیل ته ساجت چا لوک کلام کئ نو دلیل ته نو باوی حدیث کرا دی تکلما اربعاتون سلور ما شما خبری کری دی نو مراد دا ما شما نو ناغا دی چه آغی بانده احکام دا اللہ نو نرازی مشیر دانا چه بیاقل خبری کری دی مراد دا اے حدیث نو داده آغا سلور کسان چې پا آغی لا دا اللہ حقوق نو لا شیر ناغی اول قوا حدیث سکم ذکر کرده نو دانا او قرطبي ابن عباس نو ذکر کړی دی ته د یوسف کوم سړی ته خبرې کړې نو لیسه به سړی دا ابن عباس وایي کان رجلن صالح یتن وکانه من خاصه الملکی ته ابن عباس روایت ته چې دا سړیو ګیره وا اته بادشاہ خاصو دا رنګ مجاهد روایت کې کوي نو غمدا ول حسن او کرامه قطادا او سدی وایي کان ابن عمها دا دې دې د تریژ یو لوی سره و ادیت نه خستاله جوړ کړلې او جالکونه به شاید شاید مناله ساجتو اب دا ښه سره و وزیر سیب چې واپس شې ځکه متبر شړې کی غیرت کمی اب یاخذ تقه هه هم چې کو دي څنګه دې ډېر تیر دي دا څنګه تیر دي وی مولایتا وا وا اګنی ته ان دې مودای ملنې دې د ګینې تني شي وریس انا موتبر سری دی مون پنجاب فیو دمو د کومو خبره کوله چفرانه قوم غیرتی دې فرانه یو طالب ساده غنی فوټو یې پر دې سره غیرتی مالی د لټاو سنده مون غریشو مې څنګه په کشمیر کې زیروم نو مونږ چې راځو خپل ملک ته ورا به پېتاو او څه بناسته وې وې چې راته طالبانو دی غیرت دا ځما قوم به راته دی دې غیرت وڅکم وې ورو دي ملک چې براغه هپو رېځي کټلې وې وې مونږه مړه څېوله وې وې بس غیرت خیر دی وې پورټالالم د کوټه نه بار دې پر دې شړې باندې پر ټېلې ډېر غوسه نه بار رااله غیرت وښکړه معتبر دلا میشه بغیرتې غیرت خو عجب کړي jihad کوي ځان قرباني او چې په بنروز کې شنو هغه jihad او چې په موټر کې شنو هغه jihad لزی داغه د غریب کار دی چې په ځمکه سمري اسوکو خوري او چې ایسی شرت شنو هغه به jihad کولی شي له اسلام نبی عليه السلام امر کو چې سخت جون تیری فلک دارښمن باندې متیرو خپل بخې منډوی حضرت امر کړو چې خپل بخې منډوی ایو بل سره به منډه واله دا په یادار ته پانی وړي دغه بورته وړي اره بده کینی ویجید در له زل لړ راځي ومای چې استاد دې بن کوم درته ورولمای چېلو به درای منو ور رابه غوډي د استاد دې به ورته ویش میره میدیار در رفت ما ایسی از سا جیب که در تمید گرد تا تا بونگه با بالک بینو تا بالک که نی نا آقا بیخوند خلکی متبر نو خپا لار چه خپا لار نو خواست در چهی در بادشای خواست و آقل مند آقا ارطا بیخواست بیده از جنگو در ماد خود دی آقا لکا خود در آتال آسا چولی دی ویمانه چولی و دا وصمه خبر لالشا قالت ورپسی تلین نوغه بده قمیص نه مخی نیولی او قالت ترتیز نوغه بده شان نیولی نهغه تپو سکو نو وی یوسف امام کوالو د دینه د تاړو ګورما اوغه ته به غنه واره د جرم خطا کارو غطا تاو کرا یوسف او وی دله فضو په مدینه کې فضیلت عزیز اچودان ما غ난 پل چل کړو د غ난 پل د نفس غلام چل کلو الکتا داغه د نفس چې داغه نفس ځان واچوم چې کړه د دل پرد د مین د شقاف هغه پردې چې ضرب کې پروت دی داغه غمین د دې حضرت ته لري دا موږ غینو د دل پر چې غلام شړی ته څنګه ته ګوري خامندشته وزیر شه دې نوار کلاچی وارے دو فریب دے دینے ویلے گو دیتا پیغام کہ زمان مل اتیار کو دے لگا زائدتا کیا متکہ ان زائدتا کیا او متکہ ان اگر تکچے چپے والی شی متکہ انم رغل بخاری خام مقاد حدیث دیتا کی جنجال کھڑے دے لفظ مانا صافہ آمد تیار کو دے زائدتا کیا مت کان تیار ک دلرا اوجه چې ټیک په لګول شي یعنی فرش اوسو کوئی مت کا ان د ناس ته خوراک مت کا تام ته تیار ک دلتام نو متبر خلق د وفت انا تام چې پریکي نو په چړو پریکي دا قاعده ده د متبر په تام کې وخن ته بخم خي او وه په خه وخم خي خلقا چو خوراک نو متبر خلق چې خورا کئ نچاړو ورور کی ادا او عزت هم ده چې هرته په دې چاړو غوسکا امیر حبیب الله خان هغه لو دلي کې شیخ میلمکړو نو چې لوړای وزیر امیر سره پړا نو هغه هغه پړا کړا حدیث کیمرا دي په کلي فرا دا د اېجل علامه نو دیدیلی اغسری تپوست وزیر سیب نوکا چه استاس پواتن که سپی سکھری مطلب داری چه اڈوکی خوز پی خوز پی خوز پی خوز پی چه امیر رغم ده اڈوکی پو خوز پی خوز پی استاس وزیر سکھری یعنی داد اسپو خوز پی دکاو مطبع خلقو پا چڑے خوز نو وزیر سیب اورتوئے زمون پوتن که سپی دال چپاتی خوز وزیر قابل ہی دا کنا دا ارون ت پدریاب ابو جعفر برمکی ته س شیخ خوږ دي دي نه د دریاب س شیخ کال پس بیت نو چې په اودا بیره ولا ګره وې س سره مې مال ګې سره کال پس حدیث کې راځي یو محدث ړوندو په یوازې ته څور نو یوازې ته څورې نو سره کته نو چې اور ته ولې سره ویمونی که روغ و زوانان نو دیده که اونه و چیچه حالان که سور مدتی را شو ونو فناشی و دا قدر بلندوالیم دیر مدتی را شوی و دا محدیسی کمالم داو چه دلتا اونه و یورای زرعالم دا زرگران دا دی نکوم دا دا دوست دا مغلقو دا تنده ماتو اترالی و دا پتایل بوری ما اولی وی وی د صحابه نه پا در حکیم سیب راته و در بند که چا گشته پا تماچه مای خان در چاسنگو بیشته سار حکیم سیبتو چوی که چوی که نونه کتا و از اغیی غاخ راوته اینو در نیر تلده اینو اپاس اغیی تا تا دور پا نو, دا نو حافظیم داسه وی اینو خان مخان خل کوی دون جانې راډ مالټې راډ دې څه تدې تا موتبر خلک روري فری میچار کې دي نو په هغه چاري غوخه پری کوي نو هغه خوراک شروع کوه فاتدت لهن متکان اتیایک دللتا کیا تیاریک دللتا امریک هر یو ته چاډ چدا پدې فرا دا وقالت اوې لې د دې د اځید یوسف صاحب راوځي د دې تا هغه کوه خه شو په چاره یېغه خپل ح له هغه څنګه علی وګت کړی وګد دې مخنيسي تکه ورته کې خدا په کې نه مخې مې ورااله مې واله مخې خو دې ورستو کوي علی خپل خپل هغه انګا ورته بنگه دا چې تا وصولې کړه تفسیر کې دکړي چا و تا پوس نو کوتی دا سر زابطه لري به نه اسی بسارم دی متبر خلق پوچاړو پوری اغه چاره کې غوي دي او خري او یوسف تعالو ده تا نو چولې ده یوسف نو لږه ده لرا چې دا له څنګه باندې خپل کړه له سنا وغهي قران چاره ورڅه نو ګوته پرې کړې او دې پاکي دا لرا مزه دا بنده مزه دا مگر فرشتې ذات بنا دا پاک سره دی ملکون کریم پښمت کې زکه د فرشتو اسمت خو ټول کومونو اخیدار ده د ګنانه کوي یا ملکن کریم په حسن کې زکه فرشتې ټول اومه منی چې اخستري قالته خو دې زيد نو دا انګي اخ داوسره ده فز دا انګي تاسو او ته فرشتو وایي اډې فرشتو وایي امام علامه کوي داغه غالق چې ملامت کوي ما په دې کې अچل میکړو د تا د نفت زنا چل میکړو چې دې په ځان واچوم فاستا سم نو د استیز هغه په لوس فاستا سم وای نو چرایداي کړو نو فاستا سم څنګه وای ځاني ک بچ اقون کی اچو نو جیل کې بکتشی او شی بدلیلا نو یوسف الله جیل غره د ماتا داغنا چې ما بړي راغی تا نو سنوندن بیا چو ملک معاسی زیاد چی نو جل خده او جل بہتر دے بیا زکا بار ما مسئلہ او غبا حد ترسی نا اکوان نلائمانا تدبیر ددئی نو میلان باقم دیتا اشم بزدنا پونا نو چی میلان ایک کرے ہو اس تا مانا خدا وا چی میلان ایک کرے حضرت یوسف ہوئی که ما میلان کو نزب جاہلیم ادائی انگا در و گور دروژن بېمانه ټول مر دروغوي امه خیرست کلام ته نه ګوري چې حضرتي صلی الله علیه و نو قبول ته او کرد رب د نو اړو دینه تدبیر الله اوریدن دون لار شي اپو اپار شي رب سجنو حبو لیه نو پدینا دائر شو دی تا پدینا چې ویری دینخه د خدې نه کی ویری چې دا هم من نه دنه نو جیل کې به چودل لاته یالله ادن شو سرdna پجل کې دوتانا نو ویو وینم ځان راچې نه ټولوم شراب او ویبل وینم ځان راچې پورته کړی می دی د سر د پاس ډوډۍ اخري مرغان دا غینا نو پوکم پدې پا پنځام خوب ارسوک ویني امونگا وینو تارا د نه کانو نه کل زې پا کی نو هغه ته د عالم مثال تصویر نمرم دی ویصورت نې کې مشوره قال او یوسف علیہ السلام رب نشیتاسا قران کی خیبا غیلا ډورای وختو ډورای وخت ډورای بنی راغلی لکه ته دکانې ټکم دا بلاو چی نی چتبد دینه راشي مگر پوه وکم تاسو ته پانجان دے د دې خوب چې کوم ان جان دینا چی راشی تاسو ته دا شی منن کی زاه قسم ندی دا جماعت الله خلی دی ذالکما دا صلی الله تعالی و علیه و تعبیر دا نه چې خو دې ما تر اپره خو دې ما د دین د قوم چې ایمان لري په الله اده په هغه تیمن کر دیوسف تقلیل ځل کې وګورا دا الله تعبد الا الله څنګه ازاد دنیا کې انبیا وېل دا نو دا د پجل کېم چې غواله دا اتابیم د تریکې د مشرانو چې نیک ورنیکم ابراهیم انیکم موسی اپلار میو یعقوب ندی مناسب ندير چې صدر کو دا الله سره سوق د خدای صفت کې موږ یوسف نه صدر کو سم چې اخرا هر سویني نه بل سگ نه ویني سم چې اخرا هر اسی نه بل سگ نه شیدا دا میرا بنی دا لام بندي توحید میرا بنی دا په خلقو لیکن اکثر خلک ندی تابعات لا شکرون د دې مسئلے تابعیت نه ویني مرګروز جیل زما بدرګاران چنګون غورې دي متفرقون ګډوډ دا بوت بابا دا کال بابا دا پیر بابا دے دا ټکوریا بابا دے دا چنګون دي جوړ کړی مرشې سړي په ګرځېدو مرګروز جیل مرګروز جیل زما بدرګاران چنګون بلبل غورې دي یا یو الله یا الله یې کیو ضرور چپار چا ضرور دے او اغه تفیات اجزیو کو زل اری الله تقیکم حدیث کے عادی نبی علیہ السلام تب پوس کړو د سعید دพลار ادا شرو مبشرو نو سعید چکم دی حضرت زید ابن عمر بن وفار موحد جاهلیت تا زید ابن عمر بن وفیل دیلو ویو مالی دیلو هی نقدمی وجو ما وروخ ک زید دیلو جمه کی مات کړو شو مخه ټول وی نشو ما خلا مشکین مات کړو او وی قال رتو هینو ادمی وجود مالی دلو باخ کی چې وی نه فموخته ده او وی نشو به تو او کی وی لاو ا تقرير کو ا تقرير کے داوی ترت اللہ و العز اجمعین كذلك يفعل الرجل البشیر لا تو ذان پیخن چاہتی چاقل مندی نو دارنگی بکی فلالعوضہ اطوفو لبنتی ها ولا بنم غنم بنی غنم ولا سنم بنی غنم نزورو لا توضان منم اربن واحدن ام الفربن ادین نزات قسمت المورو دا تقریقو یو رب دے کگن رب ندی او کل تی فیصلہ کی گی قیمت کے نو یو رب بی از دې تقریر کو او غا تقریر ما دې زېده ورې درو چا مشهور شاعر د جاهلیت او پاشارو کې داوي چا غا تقریر کو مشکان ويولې رئيته حين اتمي او يو ما غري درو چې موږ خلق کو مات کړو دا موحدين د جاهلیت د ایسو کې ستی شو چا غي پرچار د دې کو چې بيد الله نبل مددګار نشته داویږي د زه اشعار د صورت زراته رازي چه اغیب د دې دعوت پېش کړو په دلایل سره یو الله مددگار ده ارباب منفترقون و سره دا څه پغمختي مددګاران څنګه څنګه ور دي یا یو الله دې تورور بندګی نه کوم بيداله نه مگر جنونو چتا سو لېږي خپلولې نوم کې خداداد باد ذمہ دار یا تاسو خېږي او ابا او کوم امشران استاد سو ندی د علی ګلی الله پدې نومو سره دلیل پدې ذمہ داری دا کوم حدیث قران کراغلیو چې پښوګما صدای کې عبدالقاضی جیلانی پیراکیږي هغه بریدي ذمہ داری دا کم کوم حدیث کني دا کم یا چیرې کې فلسمه صدای کې سید علی ترمذی د قندوز نارازی ابو نیر کې وویسیږي هغه بریدي داری دا کوم کېږي داکم کتاب کی دی کلی, دی دین جمیر آو دا کلی کلی دی چشپگمہ صدای که محین الدین دو سنجرن برالوانی جی حجمیر که بوسی جی آغا بردی هغه داکم لی دا کلی دی چه داو زمدارو گردل حضرتی صبح چی رت کئی نو پا دے کئی نرامدت کوئی بیدا اللہ نا مگر نمونو عطا سو لئی خیدی اما شران استاسو ندرالی گلی اللہ پا دی نمونو پا الله خو دلیل نه خیره اننه اختیار د فیصله مگر الله زګه او حکم وکړي چې بندګي بنو کوی مگر د الله او دا دینه مضبوط لکن سر خلق نه پويږي اول بیان مسالتي درنه تفوسو کی نو اول مسله توحید بیان کوورتا حضرت یوسف سنت داو چا غي تفوسو کو چې پوهیږئ دې نو نه مثله ورته جوړوکا مطلب دا ري چې او سره راشي تپوس کي نو اول تر مسله بيان کا چې مسله څنګه اوس جواب دا وئي هر چې او استاد له نو خوروب کي مالک لا پ شراب او بس کي په مالک زرا شرابو سقيتو واس کي توږي په غالي په دي دا كيده چې متعدي فعل کي لازمي تو بودي مزيد تو بودنم مت لازمی فیلی متعدیت عبودا نو آغا المزید عبودا نو متعدیشی خلاب دو ساقانا چی دے پا مجرد کی متعدی دے پا مزید او کے لازمی دے سا قیتو ہو اس قیتو جن فسقالا همان مجرد را گلے قرآن کی اوہی یو سازو نوسکی باپ اخبر مالک شراب اچه بلده نو پسلوه با کریشی او بخری مارغا اندر دنه دنا نو میواناس چه تا دا پار تارا هم بیان کریشو خبر آگا چه تازو تا پوسکو فتوه کلکوالی تا ہوئی فتا زوان تا ہوئی جواب بانده تا پوسکون که کلکیگی نه استفتاور تا ہوئی استفتا یعنی ما جواب راکا او یوسف علیہ السلام آگا سریتا چې خیالو چه بځې بځې دینا خیال انبيیاء په خپل خیانت باندې یقین نه کړي په یقین کړي ځکه دا خو د تعلیم الله ور کړو یا کئ ما مالک سغا نو یې تر کو د له شیطان یا د یوسف مالک سغا نو درنګی تر کو پجل کی چن کړو نا و کال موخه نو و نو کال یې نو سر بیچ اخری او گوہ اٹھا پی خوب کیونی مسوار نو وہ دی او تپی دی ازا اٹھا پی رازی سر بی اخری تابیر دا عبادینا پسر بو گوا کرده او تابیر دا نه پسر بو گوا کرده ذکع عالم امثال کے غوابان اکور ابادی نو چدا اٹھا پشی نکور اچھی نو عالم امثال کے دا اباده نه ښه شروع وای خلळे او واټپه او ګریشن انوردی اوچ شنوږي دا اباده نه ښه اوچوږي د قات نه اې ډلې فتورا کوي ماتا په خوب زمای کوي کوي د خوب تعبیر كون کی نوې ګډوډۍ خوبونه ازغاس جمد زغسته زغس جنبک توي روسو شروع دي سات کیراوی دا ګرد ور خو بونې اني مونږه تاویل د ګرد ور خو بونو په وا صاحب شاه خیال ده دغې ټول مروسه صحیح او یا سري کی نجاتی مونږ له خلاصې مونږه وداه توتنو آیا دې کو پس دې دې مو دې یوسف بعده مدته وان یا سري یوسف رمنه په بکم تا دره پنجاب خو همو لی گئی بادشاہ دې فرمایو لې کی کی آزاد دې کنده ته چي دي چې ماسوک باندې نه ماوله کې چې ماسوک باندې نه زبرارم آر فارزلون نو ویليګ چرغه جیلتا نو وی یو صغا تا دا چې ویلو غوښتي یم فتو نا کمالا کووال سر بو کې چوکري دلار ټپه او وگیشنا انوديو چواپاسشم کلکوتا چې خامغه ستا مرتبه په جني دلته جواب زروک وري زروک یوسف تما پیدائش وا چې ما او ذیجل نوکې ذیجل نممكن زما مسله بیان کوم چې دا عام خلکو د مسلې شوکو نو دیو جنای توحید مسله پر خدا زره ورتلنده خبرو ک چې دای ما بوزي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرای دی رحم پلوته کی مولا خدا دعا غفته ده هغه ځده د یوسف کوي انه ما با تلوار کړو روسی صفائی زنه زم نو زم قال او یوزف زغره بولکی وکلو بعد نو چر او ک تاسو نو پریګیده په پوقو کې داس قیدره چې سړی ارشی چې په خپل غلاف کې په پفل جامه کې نوغه خرابې نه او چې خپل غلاف نوځي نو, نو سنشی مولا چې خپل جامه نوځي نو, نو سرر شاشي نگی سرمن په سر کی چشمی چوشمی واچی ڈانڈورای لاس کیوں نیسی بابو سے برا گئے مولاد مولاد پا جامعی کے خطاری خضا چک پلا جامع پری دی کور نو دی نو کنج ریشی او سو کور دی گولی طالب چلے طالب برین نو سی آزان متبر کی دا چانک تے دا چاہ دی دا جامعی دی نو کالی جی شی خیر غواری ای کالی جی ار جسو کپا جامع سر ایاس قدر خود بشناس ولې جما او پی جنا خپل حیثیت پی جنا تا سره حیثیت تا میا نو د کار جان او پکار دے اته سره حیثیت اوام پکار دے بیا وته د خپل حیثیت نا لایق وي غلط دي وي چې ته لرکې د مولای بیان لرکې نظر د به بنگلو کې اوسېګە بیا وته لری بابوشي دا هغه زمیدار چې زمیدار اړ پیری او بازارشي ناغتړه ده له والوایي ناغل زمیدار را نه شي دا څه دې تدی دا ځړ شنو فریشونی په مخې نن می اوvarphi نن می راوvarphi ار څوک په خپل جامع خقق کاری خزه په خپل جامع خقق کاری هنه ځګه اور ته خپل جامع کې پیری مگر له هغه چې خړی هه کس له غلا او خوي نور اوږوږي پیری راو شي پسینه او كننه سخت او مخري هغه چې تاسو اخري دی لرا مخکي کړيدي یې خندي نه کړنلا د اقادت کولو کې کمی شې دي مګر لګ دا غنا چې تاسو ساتي دا تاسو نور قانونو برای شي نو نور قانونو کې با قاط وی ډیر نودغه سختای کی بس تاسو خدا په کار شي نو چې دام په کاریږي انوله زیاتې کوي د انبییاء او کارمنداره د مخلوق دا د انبییاء او کار ده واکهغه کافری نودغه خیرخواهی لټای چې اور د مسله بیان کوم اوکه مبتدی خداو خیر خوا ده چې بدعت نه وکړم دا وراجی په دین یو کال چې په دې کې فریاد بومن لېږي د خلقو چ سوز سوګوارې واي با هی ډېر ډی وره اوه باچا راولې دې اې تونی به شي راولې دې اتاتو به هي دې میراوست دانه چې ته غلطام راتلو لږې په دسر راولې دې چې راولې ته تاسو ساده نوې یوسف استادته واطس مالک ته لازم نسال ته پوز وکاس حالو د خدای چې پری کړی ولا سن ربما دې دی پوا چې سوه زما صفاي نه لښويه نه زنو زم زه دلته په سديرم چې سوال وساله می تیر کړم زما جرم سو نو لاشي زما صفاي وته او هغه حديث کې جلادی حضرت فرمایي ته زه فضايب يوسف لاجبتو دایا ما په فور دغه خبره منلې ده بوتل نو مقصد دا دی چې زما هر څه په تبلیغ ما سره د تبلیغ هر څه نما بزان په خوده اي يوسف څه کوي ناغد پاک بلا پاک دامین کولا قالا نویدز بادشاه زحال استاسو چې چلوم کړی دی سو د نفتاونه نو توروي پاکی د الله را نه پوي مونږ په د باندې په خبره کول خو الی چې سړې لفظم بدوي یعنی د چې دعوت زنان نه کړې اما علمنا من فایشه ک وی له نو معنا داوا چې فایشه نو کړې او الفاظ د دې بد د فضلونه دی ویلي او یو خدای اوس ظاهر ما چل کړي د نفناد د دې رښتونه چې پوهی مانو نه کړي په سي دمالک الله تدبیر نور د چل د خاينینو ان پا کوم ځان نفس وین کې چې په چار کې الله رحمه بون کې مهربان دی او ای بادشاہ راولې دی خاص کو میدان لرا بعض خلکو ذلک العالمہ کو د یوسف ګردووله خدا غلط خبر لرا تر یوسف را نه دے راغل نه دے نوغه سن گووی روز تو راضی چی یوسف روز سراغله دے وقالا ملکوتو نو به باچا وی را وی نو یوسف چراغله نه دا کول د زلیخی دے او دا کول ما ور دی بینځه می سلامی مشهور امام 443 کې ماوردي وفات ده محمد حبیب ماوردي بهترین کتابونو دی قاضی القضاۃ پاتشاهرې نشوافه مذهبو قاضی القضاۃ چیف جسټس پاتشاهرې په مختلف ملکونو کې اجازه بهترین کتاب دی یو کتاب دغه انو کتل عیون یو دغه تفسیر دی او یو دغه ادب د دنیا او دا هغه شایسته دا موږ دغه کتاب د احکام سلطانیه اما اور درته ځکوي چې ورغوي کټه تا کفای به خرصوله پدی وې خراب کړو د خپل لاس نه داغه ترجمه ما نه له سایلین کې ذکر کړی داغه د عقل له چې دا عقل بالکل صحیح نه دی چې د وایدا یوسف نه یوسف لا عقل نه دی ونته د نسره چې شیخ الامام ابن کثیر وايي د ماوردی پر نصرت کې امداد کې شیخ الاسلام ابن تیمه رساله لیکلی دا ټیک کول زده کړئ دا, دا, دا, دا قول دیوسف ندی ما